مولانا عبدالباری صاحب دو رائے تفسیر کران دا بہا سات نمبر کسٹ چپر ٹوپا محلہ ترکزائی مسجد کی پر دو سات دوزار نو کی شیر ہے جدید ملاوی دو پتہ ایسا تی رشاہ دی توید سنت کسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرخمان پلازان جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سا ایک ستا ادوا انما انذركم زيرا تاسل ربل وحي بالقران ولا اسمعوا الصم ما نوريكم ادوا بلنا اذا ما انذرناكم لجديل ير اوركو لشي مطلب دا داي پيشانت دكنو دي کدي تتواي ہم داي اورينا ولا امسطهم اورس ديتان نفتم من العذاب ربك سر ٹکڑا سا سلگا کوئی نہیں احساس لا يقول اننا خما یاو ای لنا های افسوس دیمونگ لرا انا کننا ظالمین بشکو منگ ظالمان ونزعو الموازین القصہ کی بد منگتلی دی انزاف لیو من القیامتی پر د قیامت کی فلا تظلم نفس شیعا ظلم بنی شکو لپیونس باندی زارہ بار و انکانم اسکال حبت من خردل و انکانم اسکال حبت من خردل و انکانم اسکال حبت من خردل دا بٹن کلاو کبیو لگم بند ونظر موازین القصة کی بد منتلی ده انصاف لیوم القیامتی پر از ده قیامت فلا تظلم نفسن شیعن ونظر موازین القصة او کی بد منتلی انصاف والا لیوم القیامتی پر از ده قیامت فلا تظلم نظلم بنشکو لی نفسن پر اوکاس شیعن لغنی قیامت رز العلوان ده واللائی موپکی داس تلی کی دو جاوی کبا سلم وزیاتی نکی گیز د انکانه مکله ح با کوي د عمل پاند راې ددانې منخر دلیین د اووری اط نه به را بړو موږد له په کفااب نه حاصبينه او کافی منصاب کوون کا کې که د هت نه موساارونهفرقانه د د نلوور بایت نمبر چین پې په کې دلاې نهیا په دا دتههید باندې په ځکر دوولله ولاسم بی احرام داغي تذکرہ ده دا پکې دین دلیل دو مشرکانو ذکر کای او داغي جواب وجدنا ابانا لهابین دریم اختتام کې پداوی باندې اخرہ کې داوا ذکر کای او سلورم زجر په اختلاف ذکر کای چې اختلاف مکوې دا بت شي نه پهکه دا تی نه موسا ړومبی ځکر د موساال اسلام او د هرونه لسلام یکنن رکلومونږ موساوهونه لسلام له ال فکانه فر کوون کې کتاب د کو د باتل وضیان وړه وځیکنو ننسیت دل مقم دپاره د پرزګارولهنااکسان یخ شو رب به هم چېږې د خپل راابنا بلغیب پنلیدو په همې نه ساتې مشکوونه او دیې قیمت نه ديې دون وهذا ذکر مبارک ترغیب د قران مجید ته وهذا دا قران ذکرون ذکرره مبارکون د برکات نه دا کو انزلناه چمغرا لک له دیلرا افانتم له منکرون آی یی تاسو دلر نشنا غنوم کی او انکار کوون ان کی د دی دینه ولکداتنا ابراهیم رشد دیم دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه یقینا ورکل مونګ ابراهیم علی السلام لا رشد هو دا کلمند داغا علم داغ و نبوت داغ و من قبل مخکد دینا و لکد آتینا ابراهیما ورکلو منگ ابراهیم علیہ السلام لا رشدهو علم داغ علم توحید یا رشد نمرا دا نبوت دی او ده من قبل نمرا دا مخکد موسا و دا حرون علیہ السلام نا یا ده رشد نمرا دا اکیده دا ایمان دی او من قبلو نمرا دا نخکد بالی خیدو نا نو ورکلوم ایبراهیم علیہ السلام لا رشدہ عقیدہ سمت توحید من قبل مخکد بلوغنا او رشدہ نبوت من قبل مخکد موسا او هارون علیہ السلامنا وکنا به یالمین او مون په دایوانه پویا اسقال الابی کله چې وخبل بلارته بیان دروشه دي سو هغه لار سوا دا بیان دروشه دی اسقال الابی کله چې وخبل بلارته و قومی اخبال قوم تا ماغازه تماسیل اللتی سدلیل لی پا عبادت دادی شکلونو انتم لها آکفون چی ایتاسو لار پا عبادت دادی انتم لها آکفون چی ایتاسو یمین جوران پا دادی قالو ندی وجدنا آبانا من مندلی دی اخبال مشران لها آبیدین دی لر عبادت کون کی قالا او ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم انتم یکینا یا ایتاسو آب او کوم بشران ساسو في زالې مبیین پکاره کوم رای کي کالونو د اجته ته راغلی ممونته بللهکې په ریا هم انت منله او که نه یته د لبه کوون کو نه رختیاای او که ګپ لګېوي او د بل ربو رب سماواې وړدو بل کرب ساسو رب, ساس رب داسمانو د دی ال زی غذا توته نه پیدا کړي دي انا الله من نه او زوم تا سره پهې باندې هم د خبر در کوون کو نه وتله قسم باللهلهقیدننا با نام کوم زب چل جوړ ستاس کوم جو ستاسو بوتوته بعد د انتوللو مدیین په د دی نه چې شي تا سوشا کوون کې ابراهیم سلام جو تهوي تاسوګمرهستاسو کوم گمه دی تاسو مشران هم کومره د ریا ويته د خبرې پههوش کې کوې او که نه بیا اووشئ ابراهیم علیہ الصلات والسلام ته بیاوی چې رب مې ارکړ درپا غزا ته چې اسمان ازمکه پیدا کړی وي او کتا سونه خبر نو انا لا من مین الشاهیدین زوم خبرو ما دا مساله ومانه او دا تاسو چې چا عبادت کوی نو ځخه ګور به زو بده سره سره چالو کم می دای مې لیتل ابراهیم علیہ السلام دیمون سره نه ابراهيم عليه الصلاه والسلام يف نظر نظره في النجوم بره لاس اسمان طرف تو قتل ستور د یو قتل ابی د ای تی انی سقیم زنا جوړای مانی نو بده پری هو دلال چلال ابراهيم عليه الصلاه والسلام بوتانو سحرای دایمغه د قسمه قسم خوراکونه پراته وو او گئے تبرخ له راغ ابراهیم عليه السلام نو حسین اوئی الا تاکلون خورینا دیر غصاو وای خرای نی نغیجه د خورا کوله شه بس سوره بیوکړه فجالهم جزازن دیگر زل ټوټې ټوټې الا اللہ کبیر اللهم مگر اغه مشرد دہی پر خدا ل اللهم الیه ارجون دې دې پاره چې دې تر را پسی قالو نو من فالها ذا به علی حتنا چا دا کار کړل د زمونږ د خدایانو سره انه له من الظالمین دې دې ډیر لید زالمانونه یو پاسره لې وی که ته له هوئ ابراهیم السلام به چانه سټ کټ کړو اا چانه پوزه کټ کړو هغه دا ټوله دل دل کړي نه ها غلوی چې کوم هغه پرې خې دې هغه هغه پوږه هغه ته بارځول دي باره هلي یی روغ نور مات کړو هوته بري ولې پوږه غلوی لې چې نو تبر پوږه خې نو دوی دا کار چا کړی دې و یاره نور بچا کړی د خوچا بد دیویلی قالون اویدائی سمینا فتن مونگاور ادل دیوزان یزکروہم چی آدائی دیلی رب بادائی یو قالو لہو ابراہیم آویل کی یا عطا ابراہیم قالون دیفا تو بھیرا ولی دلرا على آیون الناسی دخل کو دستر گوڑان دی لاللہم یشہدونا دید پار چی دیگو واحیو کی یا لاللہم یشہدونا دید پار چی دیگو واحیو کی دا خبره کړیوه. دغ چاوي چې چا د ابرایمم اسلام داوي نه او رییدې چې برایمم اسلام لا کدن لااسنامه کوم هغ یارممون خو وړیدلو یا غلو تا سړ شو ز د او یادله الله هم یاشهدوونه د د پااره چې دی تماشه کې د د سزا غ راولی چې پته لږې یاله الله هم یاشهدوونه او دا سړی دی په یاد یا نورڅکنا چې کله راغې ابرام السلام قالو نو د انتفال دذا ته دا کار کړ د بیاې تینامونږ د خدایانو سره یا ابراهhimیم ابراهما قالله ابراهhimلی سلام بلفاله کم بلکې کړړ د دی کار لړه کیرروذا مشر د دی دا دا کار خ مشر کړړ دی نو ف اللو همتهپوسو کوې د دی نه انکانو یین تیکوونه کې خبرې کولی شي ابراهیملی کاری بخپلکڑو ایبل فعلهو کبیرو محازا دا کار دی مشر کڑه دی نیو سو جوابو نا کئی علماء یاو دا چی دی مشر جدا دیر قصہ کڑاو ابراہیم علیہ السلامی دا بدکڑی نو دی غٹ دلتو ویگوری دا بدکڑی نو نور بچا کڑی وین ایا دا مشروط دی بشارتین انکانو ینتقونا فعلهو کبیرو محازا کدی که دا خبر و طاقتی نو دا کار بم دی مشر کڑی او که په دای کې د خبرو طاقت نه بیا دای نشي یا کبي فالهو کبیروم هاذا کړه دی کار لرا مشر دای چې داده یعنی دا اشاره د سبب د د کار تا او کلا کلا سبب ته به فل نسبت کیږي معنا دادا چا غله بده ډیر زیات تعظیم کوو د نورو بهم کوو خدای غو به ډیر تعظیم کوو نو یما چې د کار کړه د نو د د پواجه مې کړه دې چې د د با ډیر کوو چې د خدای ته پته تاسو ته کبیر و ما نسبت سبب دی اسی سره کله کله د فعل نسبت کیږي یا بل فاعل هود پاره فاعل حذف دی لګزم ګستازان وای بل فاله بلکې دی کار لره دی چا چې کړد نه وب کړی کبیر و ما ذا مشریدا دے فسالوهم تبوزګای د دینا امکان یو یم تکونا کدی خبرې کول شي تبوزګای کنا کدی خبرې کولی شي مته جواب در درګی پته وله کی, کی دا کار چا کړلې هدي دی خپل غل نشوخه ول نو استاد کار بوسو کی غرض دی ابراهيم عليه السلام هم دا چې د یعس کار کوي فرجهو فرجهو اعلان وسهیم وګرځیدل له خپل ځانونو ته پسوچ سره یعنی سوچې شروک وقالو او وی دی انکومتن الظالمونا لشکایتا سوزالمان ذلکی هو ایم خدا سره دی لري ظالمان یو چې دا غاچې عبادت کو چې ځان نشي بچکولې وسمنو کې سوالار اوسې هم بیا نه څوک کړي چې بخپلو سرنو نو معنا دا چې یو دلې سمته مسله را لوي دا خو دې عبادت نه به کار بیا واخا کني کو زه مونږ پوزه پریږی کی وسمنو کې سوالار اوسې هم بیا نه څوک کړي چې بخپلو سره نو باندې لقد علمتا بيداوې ما اولاین تكونوا تدای خو خبر نکئی تا ته خبرې نه کوي نو نو ابراهیم علی السلام مته وی قال او ابراهیم علی السلام افتا بو دونه ایت اس بندگی کوي من دون الله سیرا د ما ده راچا لا ينفعوکم چنه فایده درکو لشي تاسو لا شي نه لغوني ولا يزرکوم او نه د لزرر درکو لشي اوف للکم بیزارای مستاسونا وفيللكم تباهيدا صلاه هلاكت ده صلاه ولم اوهغسلرا تعبدون من دون او بندگی دهغچا تعبدون من دون الله هي تاسې بندگی کوی سوا یا الله نه يا اوفيللكم بدغن مز تاسو ولم او بندگی چا تعبدون من دون الله هي تاسې بندگی کوی سوا الله رب لذت نه افلا تاكلون ايات صلاه کل نه کار نه اخلي ته دای جواب کیسو وي مشرک وی کا إله أغایت د خپل معبود د خپل عابده حفاظت کوي نو دی وی قالو کو کو اسو زوائد لرا او دې خلقو حرکت او صدا وېدلره ونصروا الہاتکم او امدادو کوي د خپل خدایانو وي د خپل خدایانو امدادو کوي ان كنتم فاعلین کییتس كون کی د ذکر د مشرک په عقل پردر اخلی إله أغا چاته د خپل مخلوقه درایت او د دخلو عبیدینو امداد کئی او دیوی انصورو آلیہ <سؤال> تکن نو دیو لگی دل اور تیو او قلنان اوی مونگا یا نارو کونی بردن و سلامن اے اورا شایخ او سلامتی آوالا پا ابراہیم علیہ السلام و ارادو بھی کیدن دی را دکڑوا پا ابراہیم علیہ السلام د و دفریب کیدن دا تکلیف پجالناہم الاخسرینان مونگا اگر زول دی دیر تاوانیان و نجی اولوتن اولوت السلام لرا الى الارض التي اعزم كتاب باركنا فيها ثم برکتا جو لو باغی کی ل العالمن بارد مخلوقات خلاصے ور کم گئ ابراہیم علیہ السلام اولوت علیہ السلام دا ذکر کړي چې دا ټیم کې بل مسلمان و نه او دای دواله لاله شام ته ایراکنا و وهبنا له اسحاق او یاکوبنا فلاتن او بخمږ دت اسحاق علیہ السلام یاکوب علیہ په انعام کې زیاتین دانا الله زیاتی ورګلو په سبب د هجرت او کله جاننا صالحین او هریا ورګزول موږ په دای کنی نیکا دا ټول نیکانو انبیاء و او جاننام ائمتان یهدون بامرنا او اوګردل موږ دای مشران د دا دین یهدون بامرنا چې بیان وکړو د دین زمونږه خلکو ته او حینا الی ام فعل الخیرات موږ وای کلو د ایتد ک ولود نیکو وای کا مسلات دکای مولود موزه فا ایتاز زکاة او دور کولو دا زکاة فا کانو لنا عابدین او دی مونگت عبادت کا دا جمله یاد ساتھ ای چه دیدے کی اللہوی کانو لنا عابدین او دی زمانگا عبادت کا ان کی دا واللس انبیاء با پورا کئی آخر اکی بے ابلہ جملہ زکر کئی حاصل بیالتر اوباسو ولوتا نویات کلوتا لیسلام آتنا و حکمن و علمن چه ورکڑو مونگا غل رب پویا او پیو حکمان پیغمبری توائل من او پویا ونجیناو من القریت اللتی من خلاس ورکڑوا غلرا دہا غکلینا دہا غکلی والاونا کانتا عمل الخبائص او دیچا عملونا بے کل ناکارا بد عملونا بے کل فاغا بدو عملونا کی یو دا علکانو سر بدفیلی دیم ملمت انگول ملمت بلا روانو دی برپس شپیلی وحل اب گٹو بے وشتاں او بل لدا چې کوندار به ساتلي او ټاپ ټاپه به ور پسې کول اسغلو لیدي اکدیزه مانای کې چې لوتيان لګي نور بس دنی سم نه وکاري نس او بس کونترو پسې وای او بل لدی کار ترغان جنگولو دا دریب پا ناګره اعمالو کې ذکر کړي او بل په مجلس کې اتاتون فینا دی کوم یو بل وړاندې به په تیلي کولا شرمېدل بنا او دیم علما ذکر کړي چ از ضرورت نه مرادی مجلس کې بناستو هوا به خارج ولا باد به پینا غنو ان هم قانون قوم صوئین بشکو دی قوم ناکارا فاسکینا نه فرمان الله دې کار کومو فاسکینا وقتن کې د الله د حکم نه الله دې داسې کړي نه مخلاص کوو عاقلی ولاسر الله سره چلو کو عقل په الله الټو دغه اعمال نن سالم په دې موجود دي یو یو په یوه ملت کې موجود شې دي او دا الله عزوج بولن راضي پرون سبق کې خبره ته راشي و چې الله ای ما فیصله کړې ده چې دا امت بيوزلي نه هلا کوما کائ چاري دا فیصله نه ويشه دای په تاسو به ختمو بعد خلنا او فی رحمتنا دنه کومدل رب خپل مهرباني کوي انه من الصالحین او دې د کاملین کانونا ونه نو حنو یات ک نوحلی سلام اذنا ده من قبلو چاواازو کاله تمکده دینا فته جبنا له د مونګه قبولتیا اوکړ د دپاره پهنجینا او من خللااصې ورک د له په هله حلل د د لره من کار به لاځین د مثبت لنا ون سرنا او منقوم لنهقد ذبو بیاياتنا مونږ د د بدله غسته د هغقوم نه چاغې نسبت د درروکړو تونو زمونږته ان همکانو کوو مساین او فأغرقناهم اجمعين موږ غار کړل ټول او داوود او سليمان ايز يحكمون في یاد ک داوود او سليمان عليهم السلام کله چې دی فیصلو کړ په بار دی او فصل کین اذن فشت فيه غنم القوم کله چې د شپې سره دیلې په دیکی ګړې یو قوم وکنا له حکم شاهرین او مون فیصل دی ته حاضر ففهمنا سليمانه مون د دې پویا ورکړه سليمان عليه او کله نه اتهنا حکم ان و علم هر یو لو ورکلو بم پیغمبري او پويا دیو سړي فصل دبل سړي غړي پګريش بيو سړي دي فصل خراب ته فیصله لاله داوود عليه السلام لا وایدا چل شوي دي داوود عليه السلام فیصله وکړه سوچ جو کو فصل سومرو دومرو غړي سور دي دور دي انده ده جوله ګلا نود دي ګډو کیمت لاغه خړل شي فصل برابرو نمره دا را خبره ده ګډی ستاسو د تی نواخلا دا قزا غلط نو صحیح فیصله خو پدې کې رعایت د دوړو جانبين نو زکه دا یو څلورو د ګډی ریسپیټلی والله هم څنګه تلې وي سليمان عليه السلام قزا فیصله بالکل صحیح و د دا داوود عليه السلام چې د ګډو قیمت دا غفسل برابر او بس ایدا ولور کا یې غمه بشي سلیمان علیہ السلام زه حجراله هغه وی ویزه فیصله کوم هغه دا چې تبدلی فصل خدمت کې غړو ولته دا غړې به د له ور کې دې به تفایدا اخلي چې کله دا فصل خپل زړه حالت تور رسیدو تب فصل دته حوالے کې به غړې تا کاولې نه الله یې ففهمناها سليمان داوود علیہ السلام دې چې دا فیصله واورول داوود علیہ السلام هم خوشاله شو زکه د کشرو د اولاد پوه تر کېبه می مشر خوشحاليږي نو اللہ <سؤال> ربو لزتوی د دی پویا ورکڑو سلیمان علیہ السلاة والسلام لان و سخرنا ما داود الجبالا تا بکڑو موند داود علیہ السلام سر گرونا یو سب بہنا چی پاکی بیویلا وطوی علاو مارغان داود علیہ السلام چی بذکر کو جشتولار سب بذکر کو و کننا فائلین او منگا کون کی دی دی اللہی دی کار کون کے زوم وین دا دی نو د دی اختیار نو و او و سنا طلبو سلکم مغا خدانا کلیواد دی د اودله سلام تا د جوړولو د زغرو استادو لپاره یا توحسینکم جبچ کتاب سلاره منباسکم بجنګ ساسو کیه پهلن تم شاکیرون اایتا سو شکر ادا کاون کی ول سلیمان الريحا مونتابی کلیوا سلیمان علی السلام د لپاره هوا اصفتن جتی زبروانا تجرب امریه چلے دلوا په حکم د الله ال الارض الاتی اغاسم کیتا بارکنا فیات من برکتا وکنا بیکل شیان الیمین او یمون پار یوسب باندې پویا وامن شیاطین مے غوسون له او تا بیکلو مونږ د پار د پیریانو د شیطانانو نه غاسو یغوسون له چغه په وه له د پار د دریاب کی دریاب کی به غپه وه له ملغلری به راستین و یاملون او کارونا بیکل عملن کارونا دون ذالک الیوا د دین وکنا لهم حافظین او مونږ دیساتن کی و ایوبا یادکا ایوبا علیہ السلام ازنادارب بہو کلیچ آوازو کو اخفل ربتا ان نیم السنی الزر رو چیکنن ما ترارسی دلی تکلیفا و انتا رحم الرحیمین او اے اللہ تیر دیر رحم کون کدر ټول رحم کون کنا کو ایوبا علیہ السلام بیمار دے ات اللہ اسکالا بیمارو خدا بیماری دا سنوالا کسنگا جدا کی سگر وئی و جڑا جڑا کی وئی جایوب علیہ السلام بیمار شو و صلی اس کاله په بدن کې چینج شي وو هغه یو چینجه به تر اړیوته نه به او چک به به په خپل ځای کې خوده تبای دې وسره یو فلم کا تللی دې چاته دروغ وایي الله په امیو امتحان راولی سخنه سخ امتحان پر راولی خو قابل نفرقته نه ګرځیدو کوم نه پانا نه کا صاحب الرسول پیغمبر یو کوم قران ذکر کړي امام چې کلاغه مساله کړه کوم لګید را وینیو ته لو خد او غې ته وښته هغه به ریټکه او پوټي هغه چې د نو خوړم ریټکه وې خوړ ختمې کړو نه دا چې تکلیفونه ته راغلي دي خو نفرت الله نه دي ګرځولې بلې او پیغمبرو مسالې بیان کړه کومونه نه نهله وې څه جلو سره وکم نو راغون چې بي کوې دیو ورځو د پاسه پخاري ورواړو لږ دی ښه څه په امتحانات ته راځي خو کابل نفرت نه ګرځي کو. او کوم نه پاره چې کې دله دا خډیر لري د نفرت خبره ده دی لري پروتو یو عادي بیبي به بس سوي نو پس تجب له دا هرڅ کوو خدا نو چې کنه بالکل قابل نفرت ګرځې دلو او بایکاټ دم بیا وسره دا بده خبر نه ده کافرو کو سره کړي نو کړي بهي خدا دیو جنا چې داسي بيماري او پی چې جن دیو نو بیا وسره خو خپل مطلب او یو عادي به خدمت کو دا غلطه ده پس سجنا له ممن قبل دی او کړه د طارا وکشفنانو لری کومغا ما به من زرین هغه چوپدس تکلیفه اعتن او اهله ور کومدلره ال ده ومس لهما پشانده د ایمه هم دای سره نور رحمتن من عندنا دواج در رحمت زمون دو طرفنا و ذکر ال ل ال العابدین او د پاره د پند عبادت کوونکو دلوی مونږ د اهل ورک عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی جو وی وی زامنو او وی لونوی اغه مړ شيوم چې کله زتری علیہ الصلات والسلام روغ شو ایوب علیہ السلام بیماری ختمه شو الله والا اغه مړو اولاد جون دیکړو الله قادر دی په دې او مثلهم ماهم دا غیوم ری ول نور مورکړو وو زامن اولونه ول نور ورکړي نو سوار ل زامنا او سوار ل لونان آتیش ا دین نور منو الله پیا علم ني او اسماعيل او ادريس دا خبر خلکو ته ناشنا لګي د علي رضی الله عنه اتل زمو نو او لونه نور پتن لګي چې لونه به سورا وي دا سه د نور صحابه او یو صحابي ته نبي لسلام دعا کړو چې الله تعالی خير او برکت در کړي هغه یې حاصل بکی خپل بخل لاسو دفن کړي دي چې هغه جون دی بلا سورا وي یا الله وس خويبات چه دوهیا چه اچا غدوم لړشی نه بیا لسنم وروړي کې څه چالو کومس قبل وادو کوم انس فرګا نه مې دشمنه کېږي او بچي هم دغه دوه چې موږ نور الله اړبندې کړی دي و اسماعیل او ادریس یا ک اسماعیل عليه السلام ادریس عليه السلام اول کفل کلم من الصابرینا طول دنیکانونا و ادخلنا فی رحمتنا دنه کړو دا طول موږ په خوله مهردانای کې انهم من الصالحینا دیو نقطې دبل مو چې په دې ټول امتحان راغلې خو الله ای اتخلناهم په ټول ما خپل مهربانی کې د نکړو هغه مهربانی صرف تابعداري د الله وا چې بیماری ما راکي تکلیف کې په امتحان کوم د الله تابعدارم وزنونیات کوم ایوالا ای زهبه مغاظبا کله چې لړ په غوسه کې د خپل قوم نا فزنن غمان وکا الا نقبر علیه چې موږ تنگساران ولو پد نفناذا فی ظلمات آواز یو کپتی وروکي الله اله الاه جنس تخلاص ور كون کي الا انت مگر تيا الله سبحانك پاکي وا متا لرا سبحانك پاکي وا د پاره اے الله اني كونتم من الظالمين زهم د کمی كون کنه د ځان سره يونس السلام کوم ته مساله بیان کړم وي نه مرلا زول تعریف وا معلوم کله جي او کوم په زدوړيږي په دې اصحاب راځي وس په دې عذاب راځي ذات نه د منځه او تما او الله لا حکم نور علي ګلې نوح عليه السلام را روان شو کښته ډکاوه ته وختو چر را روان شو کښته په پازیدو شو هغه کښته ولا وی وای زمون خدا قانون دی کې ګل ادا حالت شروع شي مونږ خسنو چې دې چاپونو مرو دینو دریافتو غرضو خسنې جيواچو یو ځلې دې نوح عليه السلام پهونو مرو وتو یې نه را د خسنې دې نه غرضو دې جوآجو پدويم درلو وته پدريم درل بیا دا غ پونم راوته يونس عليه السلام بوشه چې دا الله امتحان ني زګا جما وهې ته انتظار نه کړه راوته ما وې دانګل چې وې دانګل لمي خلق تعالی له حمید الله وی تیرای بهنه کو رستا غسانل بلکې ساده خېټه د د پاره یو سورته د امتحان ځای دی امتحان لخلګ زی کنه هدا د امتحان حال لیدل نا واره له څنګه او دا غزاینه د دریاب د ویخه اواز کوي والله اوري ما هغه الله ته اواز نه کوي الله ونحن اقرب الیه من حبل الورید کم ذات چه د یونس علی السلام د دریاب د ویخه اوریدلی وا هغه سٹم اوري نو چې د اواز وکړه الله ته فاستجبنا لهو من قبل تاو کړه و طارا ونجینا او من خلاصې ورګدلاره مینل غم می د غمنا الله تا غزاتی چه د یونس علی د قبول کړو موږ غریبانان الله تا ته فریاد کو زمون پسر تکم دشمن ناس دي الله تبا او بربادي كان الله چاجه د مسلمانانو بچی ايمانان کړه د مسلمانانو کورونه اوران کړه الله تې تباو او بربادي كان الله خايب او خاسر واپس كان الله د فرعون الله د هامان د نمرود غني انجام هغور دوا الله تباو او بربادي كان الله ابو جهل ډير به غرور تکبل بدر تر اغلو الله تاي غرور په خاورو کې ملاو كان الله پیدا بجهل غونی چې څنګه په بدر کې انجام ګرځیدلو چې وړو کې صحابي په سینا ناس ته وسړی دې کټکړې وې الله ته پدې واړو واړو مسلمانانو ورپېښ کا چې دې ټول به خو باسې وکذالکن دل مؤمنین دغسب من خلاسه ورکو مؤمنان الا وذکریا اذنا ربহু یاد کذکریا علی السلام کله جواز وکړ رب ته رب اعظم ربا لا تذرنی فردن مبرذ مال ریاوازی په انته خیر الواریسیین ته بهتر د پاتې کدون کونا بهتر دماللی قانونه یاتیی ډیر بهتر د میرا د واریس ورکون کې نه پسته جبنا لهو دمونږه قبولتیا وکړه د دپاره اوهنا لهو یخیا او به خمونږ د ته یحیال اسلام په اصلهنا لهو ځوجمونږ قابله د اولاو ګو له دله ربیبيدو دډې دو ټوله دو بیو حالت هن نه قانون ساارونهفل خیراتې۔ بیشک او دی تیزی که انکی پا کارونو دنے کئی ویدوننا رغبن و رہبا دی بمونگ را بللو پا منی او پا یار سرا و کانو لنا خاشعین او دی ممتاج ازی که انکی گراغ دی که ویلیو چه کانو لنا عابدین آت نمبر تریتر کین چه دی زمونگ عبادت که انکیو دلدو ویدوننا رغبن را بللو بے مونگا پا خوشالی که و رہبن و پا یارکی یا را ب ممن سرا پایاره سرا وقانو لنا خاشعين او مونتاج ديکون کی یا نه سرا د تابعدارین اجزی کون کی سرا د تابعدارین ير کون کی دا صفات د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام نه او سرا د ګنا نه ير کول دا صفات د مؤمن مسلمان د چ ګنا تګي او یریګي او سرا د ګنا نه وړتیا دا صفات د منافق دي حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه چه مومن نه گناهوشی نه نو آئی پساری غر پروتتے سو پوری چې توبه نیستی او ده منافق نه ده باک نه منافق سڑے گناهو کی نه بالکل پرواه نه نبی علیہ السلام وئی دو هم پرواه نه لکه ده سڑی پا پوزه چه مچ کینی اوالو زیمیا واللتی احسنت فرجہا او یادا کہا غا خزان جب چې سات له وا شرمګه اخبلا فنفخنا فیہ من روحنا موږ په کوهه طاری کې د روح خپلنا و جوړلنه او ابنها او زیدا غی آیات للالعالمین نخذ پار د مخلوقات ان هذه امتكم امه واحده داوود توحید ان هذه یکنند دغه توحید چې کوم به انبیاء ذکر کا دہی په حالات پا تقوال سره بیان شو نو امتكم امه واحده دین ساده د دنیاو غ دی خو لاسهسته ده په انارب دوکم او زستا سرابیم سابدون مېکیوازې زما بندې و کوي ت ته مره هم داه د یو شو چېقاله د ټولو انبی او دیینته هدو نه دا شق د کممغاړی راغې د الله نکاره خلک پیدا شل ت ته مره هم دی ټوټی ټوټی کین خبل بینناو مخپل ممس ک کلون ایلینا را جوونه د ټول بمونمت رااپس کېږي فمن یا ملېالیاتې چاچیا ملو کې په ممننو نود مومن پهله کوفرانه ل سا نو ب نا شکرې دپاره د عمل د د ان له کا تیبونه او موګ لکوون کې دلاه حرامون حالله کریت کنا په دتې ګنډ تر کې بونه د ګنې خو یو دو سرفز کوم یو حرامون نوقرار شوی ده حاللهکریت به کلی لقنا چموږ فیصله ده حلاکت باغی باندې کړی دا په دې صحابه را مکرر ده انهم لا ارجوونا چې دوی بنارګرزی توبه تا الله چې د کم کلی حلاکت مالی لې هغه ته د توبه توفيق نه ملاویږي بلا معنا دا دا وحرام او بندي بنده دا علاقريتين باغ کلی والو هلقنا چې موږ باغی چې موږ حلاک دي دی سبب باندې ان نام لاهر جوړو نه چې دیو ناراگر دي یعنی دا ناراگر دي دل د دې باندې سم مطلب چې خا مخا برابر اوس کیږي ادم رجوع دا پدې بنددا یعنی ادم رجوع چې بند شو نه پي نه په داخله شنو اثبات فائدہ کوي یعنی خا به هبه مون خوا له راضی اخلاصې دل دي د دې اخلاصې دل زمون نه نكيږي یا وحرامون آلا قریتن احلکنا انہم لا ارجون یو معنی خواہ گوشتے کم اما مخی اکڑا بلا درے ما معنی دادا او بندی حلک ریتن باغکلی والا احلکنا چمنگا حلکڑی دی انہم لا ارجون چدی بنا را کردی دنیا تا یعنی دنیا تا نراتلو لا احرامون حرام دی بندی له کارتن باکی والو چېمونږ حالا کړي دی غ اننا او لار جوونه پهې صورتت کې به د لایر جوونه کللا ساې شي او نو مییر جو اونا چېد دنیا ته بیا را واپ شي یع دنیا ته راپس کدل د دامونږه بندړي دی او حرا پړي دي دنیا ته به نه را ځ قیمت ته به خام مخار را ځ او بلهدنمه معه دا د چې بندې پهی باندې جو تو بې را واپس کدل ح تر وهم من کل حدبین سلونا او دیبا دهر یاو لڑ مقامنا پا کترا کزیگی و منڈی بوائی وقت ربل وعد الحق نزدی شویدا وقت ربل وعد الحق او نزدی بشی اغوا درشتین در قیامت دغتیم کې چکل یاجوج او ماجوج رختار شی نو وقت ربل ما خبر خب نزدی په پا دغتیم کې الواعد الحق و اغوا درشتین در قیامت وعد الحق نص مراد دی قیامت تے دی مزدی بشی غوا درشتنی نفا ازاہیا ناسابین یو خدا مطلب چکل ایوج ماجوج روزو قیامت بنی دین بل عدالت وقت رب الوعد الحق مزدی بشی غوا درشتنی چکل قیامت روزی قیامت خارشی قیامت واکی شین نو مزدی بشی غوا درشتنی مراد وعد الحق نص شے دی جوہر القرآن کې د پندې شهور قرآن څه به علما او سیرهم الله ذکر کړي چې مراد د دینه قیامت دی کوئی وهو ما بعد النفقه الثانيه من البعث والحساب والجزاء لنفقه لن لومبنه سپیلای ته نن نه مراد بلکې د دینه مراد به مشپیلای دا چې هغه د باسته په اړه د حساب د په اړه د جزاء د په اړه اضای یا شااخې ساتون دنااس پ راوتتی بئ ابساروله نه سرکې دا کسانو کا فرووج کفرې کړی دی وای به د یاای لنا ها آرمان کا دوکنا في غفلت من یا ل افسوس کا دوکنا في غفل من حاض یقین نومونګ په غفلت کې د دینا بلکونا ظال می نه بلکومونږ ظالمان د ان نه کوم یقین تاسو وماوه الله۔ تاسی عبادت کوي سی عبادت الله رب العزتنا حسب جهنم تاسی خشاګ ده جهنم انتم لها واردون تاسبدیت وردن کیدون کیای هلهکه 빈 دم باب شروع شوهیله آيات نمبر 97 نا وقت رب الواد الحقنا پدی کی بشارت د مؤمنانو ته اوذر د کفار ته او توخيف او خرابین و الا كان ها اولای الیاتن کوی دا کسان ته تاسی عبادت کوي لایک د باندې ما ور نبا وردن نشیدی دو زخته وکولن فيها خالدن در ټول په دې کې هميشه له هم د دې لپاره د ايتونه چې کلم مشرکان وو ورېدل د دې کې مشرکو ابن الزباري هغه خلل هغه ته جنن خدا سي ايتونه راغليو هغه ته تاسو جواب ورکړه محمد لاغینا وي و څنګه ما بسم دستي جواب ورکړه وي تاسو وي ما بي جي عيسى عليه السلام باركيده سو خیال دې چې هغه عيسان عبادت کړي وزیر علی السلام بارے کی دست خیال لیا بم دو زختزی داقا خو یہودیان عبادت کئی دا اللہ دایتو نراؤ لگل چې ان اللزین سبا قتلهم من الحسنہ خلاهم ددی کافر و دو پارا فیا پدی جہنم کې زفیرون حنار بائی فهم فیا لا اسمعون او دی با پدی کسناوری سبا اوری نپکی نا سبا ناوری دا خوشالی خبری بناوری نور بارساوری بگرد و کنزلی و یو بلتبا دوینا او د جهنم هغه هغه لږ بی او د هغه आवाजونه ان الذين بشكا غسان سبقت لهم چې مخکې تیر شوې د دې من منا زمونږ د طرفنا الخسنا فیصله د جنت الخسنا فیصله د سعاده دنه یک بختیه الخسنا الجنه تفسیری ګټبي وای او معالم متنزیل وای یعنی سعاده مراد کنا نیک بختیا ده یعنی کم خلق چې نیک بخت دي لکه ایصال علیہ السلام او زیرل علیہ السلام اولای دا کسان ان ها مباذونا دی جهنم دا بلری وساتل شي لا اسمعون سورلری وی وی لا اسمعون حسیسها نبوری کشد جهنم هم فی مشدات انفسهم او وی بدی پاسکی چخه خیه نفسونه د دی خالدون همیشا لا یحزنهم الفزع الاکبر غم جن بن کی دی له حیبت لوی او ت تکه هممل مائ کا دَيْتَ مخ مخ برې د تایې او دی دب حاض و مکومل لې داستاسو ورځ کو تووادونونه چې دا سریواده کولی شوه نه غجنکېدي ل راغه بدلووي دبان بیا چې بیانو لنج من افضای بالکية بعد د ننجات هم من النارري ل هم اکبر الافزاع لم يحزنهم ما عداه بالضروره مطلب څه دی الله وی او ادا کې نایادا دا کامل د مکمل نجات ده دینا چې کله دلوی ګبراهټ شه دی غم جن نکي نوالو اړ ګبراهټونه وळी وळी یری په پدې اړه راځي نو دی باد هغه راس کامل په امن کې یومنا په سماه اګه هیبت اګه رز بکلی اود د دبرهټ نه د امن رس کمه یوالا و یوما پا غرز بامی نقبی سماعا چه منگ برا ان غادو دا اسمان کتوییس سجل لیں پشان دران غختلو د منشی لیل کتب کتابون لرا لکا منشی چی یو شی خط پا کیولی کی دا سران غادی نوی دا کسی منگ دا اسمانو نا دا سران غادو دا دران غادلو دا پارا ظاہر که دا پوی دا پارا اللہ یو مثال ذکر کن اللہ مزد جاد رحمه الله نا امام راضی رحمه الله تفسیری کبیر کې نا کوي کئی چه سجل پا لغت دها باشو که وی سڑی تویے لکی گئی وقتو ایس سجل لیں پشان لیل کتبی کتابنو لرا کما بدا انا لکا سنگا چمونگ پیدا کری ای اول خلکن پاول پیدایش نویدو ہو کما بدا انا اول خلکن سنگا چمونگا شورو کری و پاول پیدایش نویدو نو دبارا بیرا پورتا وعدنا لینا وعدد اپا منگا انا کننا فائلین جی منگا کونکی ده دیکار ولکد کتبنا فی الزبوری منگلی کلی ده پا زبور کدا خبران نمبادی ذکری پس ده نسیتنا پس ده توحیدنا انالارضا چی اکین انداز مکا یاری سوها اخلی بدی لرا عبادی الصالحونا زماغنیکان بندگان د یزمک باندې به حکومت او اقتدار د دی نو یبادی صالحون مراد وي امتی محمدیه دی امام قرطبی رحمه الله وي او تفسیر الرحمن والا وي چا و اليس صالحون الا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم کني کان په یزمک کا تیر شي ویني او غیله الله اقتدار ور کړو نو بس یی دراس لړ ختم شو چې اوس هم مسلمانان موجود دي اقتدار دبل چا دی نو مسلمانان دی خدای ولې الله سب خبره دي چې نشه نښتي ګاړو د فارم مسلمان دے دا کی دی دا کیدیو د عمل مسلمان هغه د خارو سره ختم نه او مارسلنا کا فی هاذا یقینا په دې مضمون کې لا بلاغان پیغام دی لکومنا عبیدین د پاردا قوم عبادت گزار او مارسلنا کا الا رحمت للعالمین صداقت د پیغمبر اسلام حدیثه نه آخر د سورته پوری ومبا اشپاگم باب دیکھ صداقت دا نبی علیہ السلام بشارت مومنانو تا او دعوی اصلی دا توحید او تخویف سورت چه ختمینو پا تخویف ختمین وما رسلنا که تنیلی گلی منگا الا رحمت رحمت دا ٹول مخلوقات دا فارا رحمتاً بشارت بشارت, بشارت کې کے زیر ورکون کے قل دووا انما یوحا علیہ دا غا بیان دا رحمت نے تدیتووا آیا ما تا وحی انما الهكم اله واحد چله یک د بندګې احساسو له یک د بندګې د یو ذات فحالن تم مسلمون نو آیا یہی تاسو غالي خودن کې الله تا فانت ولوا کدی مخوالو تقول نو توه اذنتکم ما خبرداري تاسو لرا علا سواین خبرابر خو پورا علا سواین بمفعول اول جب لیگ انظر تکم کلا کوم زمیر دی دا اعلی سواین دا حال حاللی <سؤال> یعنی کائینینا اعلی سواین فل اعلامی بذالکہ <سؤال> یعنی ما تاس طوللا خو برابر بیان کړی دی تاسو می غټاونا رې نه د کتل فرق مینه دی کړی چې نیوت می سویلې بلته می نی ویلی پدې معنا کې رد پشیاګانو چا غوی او پیغمبر علی السلام خو بیا پیغمبر وو ذکر لون خو ادا ته چالي رضی الله باندې وهی راتلا خودی ابرهیمین غلط شونه نبیلی سلام لعل یو ځل غلط چي دو ځله غلط چي دري ځله غلط چي دريش غاله غا خطا کیدو هور دل خطا کیدو واي با زيرابيا مجبورانه غا پیغمبر ش خو سپټي خبري وتا کړی ني علماء دي ايت دلاندين ذکر گئی ډيرو علماء ذکر کړی ني چيو شلې دا وي خصوصا عائشه رضی الله عنها په گتا سو د سوک دا وي چې نبیلی صلی سلام سره خلکو د خاص خبري کړی خو دا ممه نه نبی علیہ السلام ټول خلق لارې غلې شو د دې لارې باندې ولا ځکه ډیر خلک د دا دې داوی کوي جماعت ته جده خاص خبره سینې ته سینې را رسېلې ده څنګه خاص خبره پیغمبر کو کافته للناس رحمت للعالمین ما هغه سدا څه پټه خبرې نه دي کړې فیند وللو او کړې دي لکه یو صحابي ته یو خبره کړې وا او چې کاله مرګ ته مرغ نه غښته را ځکه دا پیغمبر یو خبره ما سره امانتو د احکار کړا ی و چې منافقانو منافکانو نومنې رضی فرضې اللله هوتهخولی هغې وکاره کړی بس راسو ده هو هغ پهټوړی دی د فکل دوایه آزن تو کوم د خبردارې در کوم دا سه الله سو ان خبربرابر ما خبر ای خبربر په ان ادی او ځه پوګم آزن تو کوم داړونې مفول دی دوی مفولی ه دی چې آزن تو کوم مع او یا ی ما ته چې د کمی خبرې ووهې شوي ده ما بیان کړی ده و درریو زنپګم ااقریبون چې آ ند دی هم بایددونیا لرې دی ما تووادونونه هغه عذاب چې تا سریواده کولی شي ان نه لهمل جاه یکنن الله پوهږې پهکارهو منل کولی د وناانه یاعلم ما تک تممون او پوهږې باغې چې تاسوی پټئ ان ای او زنپګم لاله ف نهله کوم شاید چې داروستو کدل د د آصبه امتحان او عزمای شویستاسو دپاره إلهین درې وخته قال او محمد صلی الله علیه وسلم رب يحكم بالحق ای زم ما ربه فیصله وکي برختیا و ربنا الرحمن المستعان زمون رب دی ډېر لوی مهربانه المستعان چې دنهیم مدد وغوښتل شي دي علامات تصفونہ هم کاواله د هغه کې چې تصيب بیانوي امتیازات د صورتو دا صورت ممتاز دی په ذکر د غفلتو په مختلف او تعبیرات سره کله وی غافلون کله وی مورزون کله وی الہیتا قلوبهم کله وی اسر النجوى دیم دا صورت ممتاز دی په تکرار د لفظ د ذکر چې ذکر لفظ په ګډه راغلی دی دیم بیا صورت ممتاز دی په ابتلا د ابراهيم السلام په اور باندې بل دا سورت ممتاز ده په دعاد ایوب علی السلام او د یونس علی السلام چې دا دې سورت کې ذکر دي او بلکنه وینځم دا سورت ممتاز ده په فیصله د دا داوود او د سليمان سل... علیه السلام شپه هم دا سورت ممتاز ده په بشارت خاصه د امه اتو بسم الله الرحمن الرحیم یا ایهنا ستکو ربکم ان زلزلۃ الساعه شیون عظیم سوره الحج مدنی سوره نه ترتیب کی دوئستم تا سورۃ الانبیاء پسیں اوپنوزل کی یو سلدرم پس د سورۃ نور نراغله د دنیا ته مخ کی سره تڑونه او ربط دارین چې مخ کی صورت کې اثبات د توحید او پیدز د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام سره نو <تصفح> بدی صورت کې تشریح د مسالیکې او رد د شرک فعلی او د اعتقادی سره دو مخ کی صورت کې تخویف و ندی صورت کی قیامت نقشہ پیشکی ان نزل او به اثبات د قیامت نو صورت کې د قیامت نقشه پیش گئی چې ان زلزلۃ الساعه شیء عناظیم بل مخ کی صورت کې د غافلینو تذکرا نو دی صورت اعلان دو جہاد او د حجرت دین چې دا سی بے نو اعلان دو جہاد و سرو کان دعوی دو صورت نفی دو شرکی فیلی او تشریح دو سلور مسلو اغا سلور مسلی چکم این صورت مائدہ کی تفصیلن ذکر بین تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد دا سورۃ لمنہ باب ترلسه حیات پوری ده په دې کې ذکر کې تخفیفه زجر منکرین توحید او د قیامت لا دلیل عقلی په اسباب ته ته هېره په اسباب ته او بیا چې باب ختمه نو بیا سجر دی او من الناس میجادل فی الله او بیا ته ویو خره ذکر کوي ذالک بما قدمت یداکان او دی ولا سن نو دویم باب شروع کوي یا ایهنا سو تقو ربکم او دابین سورته دی چله پس دی ایهنا سره شروع دی لومبهه سورته سورته النساء او دابین سورته نه ده یا یوهننااسته ک کوم خلکو ېږې د خپل رانه ان نه زل زلتته ساعت شي اوناظیم یکن ن زلزله قیامت قیمت ډیرلو ش دی د زلزلی نهسم مراتدي یو د چړ بهنی ش او حالی شي د ع اسمم کوو آسمان دا به پهخوازی دوشي هلقااریا اذا زلزلت الارض زلزالها دیم حدیث کرا دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دیگر حدیث دي زے کہ بیرو مفسرین ذکر کړی دي ان زلزلۃ الساعه شیء اعظم بینا مراد وین دا قیامت درجه اهیبت دی چې دا قیامت پرځبا الله رب اولاد آدم علیہ السلام ته چه خپل ده اختل اولادنا دوزخیان او جنتین جدا کا ادم علی السلام بوئی اللہ سمر دی دوزخیان سورا جدا کم جنتین سورا فاللہ بوئی پا هر و ذرو یو جدا کا جنت لا او دا نور ټول د دوزخ دا دو پار دی نو دا غٹیم که با انتہائی حبت راشی پر خلکو او سخت زلزل بی دا غین تعبیر قرآن کرده انا زلزل تا ساعت شیع ناظین الله دې د زلزله د ذلزلې دې hebat تمونو او تاسو په خپل امن کې وساتئ دا الله په رحم کی کی اللہ رحم بکیږي الله دې خپل رحم شاملې حال کړي یعنی سخت مراحل لي سختي مرحلې دی مرحله د مرګ د قبر او د ملایکو د سوال او د جواب او ميداني محشر کې درا پورته کېدو حساب کتاب او د پولیسرات ان زلزله الساعه شيئون عظیم یوم ترونه وکمرت تاسو به وینا دا تزهلونو غافل بشي یعنی چې د قیامت دا دنباي زلزلہ کله راشي جړک د قیامت په دې دنیا نو تاسو بوینه دي لرا تزهالو چې غافل بشي کله مرزياتن حیا هر یو پيور كون کې زنانا عام ما ده بچينا ارزاد چ پيول ور کوي ګور مرزيع ام زنانا ته وي چې تا و سره نهي هم مرزياتن په اګه ټيم کې وته چې سټيم کې ماشوم لپي ور ن دری سنالہ دما شوم سرا می منی او جس ټیم ولا پای ور نو دا, دا انتہی د مینی ټی نو الله وی چې د قیامت هغه جړه کرا غي نو دغه ټیم کې بعدا د بچینو مغافلہ شي بیا وتزاوکل ذات حملین او به ورته هر یو حمل والا حمل اخپل حمل حامل صفات د سنالای چې کله حمل, حمل, حمل, کل حمل واخنی او د ماده او ذاتو حملین وتعالو چې حمل اختیار شي ولادت ته نې شي یعنی داغه ټیم کې انتهایی دا د حفاظت خیال ساتي خو داغه ټیم کې بداد حقین او مغافلای و ترنا سوکارا ویني بد خلک په نشکی تباہی کې ټولو چرسس کلی لري او هم هم به سوکارا نه به په نشکی دای چې نشا نشلګي دا ولی ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله ډیر زیات سخت الله دې زمونږ استادو نسولم دا ټیم ته نه پاتې کین ومن الناس من يجادل في الله بغير علم زجر منكرين التوحيد ذا حديث كرازي نبی علیہ السلام لا تقوم الساعه الا على شرار خلق الله قیامت چیکای نیگی نو دا ادم علیہ السلام نراخلی تر اخری انسان پوری پرے کہ اللہ چان کڑرے چھ کم پٹولو کی بیکارہ خلکی قیامت تبرا ہوندی او پرے کہ چان کڑاو یکم پر تمام انسانیت کے پاک مخلوقوں اغا اللہ دے محمد رسول اللہ مل کر تعالی غون کڑو قسم به خوندرا پاس نو صحابہ اعتراضات کہ ومن الناس باز د خلقنا زجر ور کئی منکرین د توحید لا باز د خلقنا غدی یجادل فی اللہ چ جګړه کوي په والد اللہ کې بغیر علم بین دی لمنا بغیر د دلیل عقلین نقلی خو سره نشته نشته خدا عقل نوم خالی دی کنه و یتبعو کل شیطان مریدہ او, أو دا بيداری کوي دا هر یو شیطان سرکشا مرید نه نه سرکشا کله کله خلک نو هی یو قص له نو می خو سنوم دې مرید هله قرآن کې نه کنا بل ز یو کس او ما خپل لور له نو می خره ما سه وي ماهیا ماهیا نو ما ماهیا کله بنی اسرائیل د غواغان ها بنی اسرائیل به تاسو کو چې ماهیا ما ماهیا معنی دا څه شي دي چماه یې داسه شه دی ماه یې معنا خوشه شه دی نه غړي روخندل <سؤال> بڼ میرجه القرآن نه مولا به یې زمون کلیږي او سره او کفور خان نومو وي وي هر زراغه نعمتې تي کافر اخيره نه وي یز بد بد را تو قتل وي ته ماته کافر وي او یما وي یما خلق دغه غټ کافر وي نو باغې نه غوسه کیږي چې ما را ته تش کافر وي نه باغې غوسه شي ما ته چا غټ کافر وي دې ما دا خان نه وي ما کفور هو غټ کافر ته نا خلق سوچ نه کوي نو میک دي نمريت دي شيطان نوم دي شيطان مريض شيطان سرکشا كتب عليه لکله شیده پتہ دا خبر انه من تولاو ججاد د سرمل کوي اوکړه فانه یذله ندی و ګمرا کوي بده کار ګمراہی دا و یا دی او دبلار سمای اله عذاب السین طرف د گرم اورا یا ایها الناس اے خلق دلیل عقلی په اثبات توحید او د قیامت اے خلکو کہ ایتاسو فیربن بشک کی من الباس د بیا را پورته کیدون فانا خلقناکم قانون وری مم پیدا کڑی من ترابین د خاورینا ثم من نطفۃ بیا دیوساس کینا ثم مین علقۃ بیا د چکوینینا ثم مم مزغۃ بیا د کرپمینا مزغۃ د ټوکڑی د غخینا مخلقۃ چی پورا اندامونو علی و غیر مخلقۃ او بازه بگی نیمګڑی اندامونو علی لہ نو بینلکم دله بار چې مون بیان کو تاس تخ تل قدرت ونه کر فل ارهام اسارو پرهیمونو کې مانشاو هغه چې زمونږه خوخی الاجل مسمن ترنیټی مکرری پرهیم چې دن اسارو هغه چې زمونږه فخای الله دا بچې جوړول دا زمما اختیار دی که پوره جوړو نوم می اختیار دی او کې زنمګळे پیدا کوم دنیا کې سوګنشي پورا کول بیا هاریو ګور دیو سډین لاس کټشي بلوا توله ګورن سنکار بو کی لکه سوه مخ کې یو تجربه شی په امریکا کې دا و سیم یو سړی لاسونه کټ شو اوی نورو نور لګول دا ایکسیډنٹ کې په بل مړو لاس به دې کټ کړي او نور لاسونه وتوله کو لګي کار کاو او چې یو سړی پیدایشي د مور پیدائش لاس نه نو نو ټول د دنیا دی ول لاس ورګي کار بنه کوي پیدایشي وडून پیدائش سترګې یوتا ایکسیډنٹ کې خراب شو او چې شاته په کینازرین سترګې تلری کې بل ول ولګي او کار کوي او چه اللہ ای دون پیدا کینو دنیای نشی روخو لین اللہ ای دا سما قدرت نی رحم دمور کم ساتم الاج علیم و سمن تر نیٹی مکررین سمم نخرجو کم تفلان بیارا و باسو مگتاسو لرماشو مان سمم ما او بیاس تاسو پرورش کو ما لتبلغو و شدکم چو ارس اخبال زانیتا و من کم باز استاسونا مناغدی و توفا چو وفات کو لشی و من کم باز استاسونا مناغدی یردو جوها پس ګولې شي ور اصلې شي هغه کمزور یو مرتا لکای لا من با د علم من شیا د لپاره چې په ان شي په سلیلم نه پېسېس باندې دی عمر تور سي دی هتا چې باس به ما سر کار نه کوي یاره اوس می کار نه کوي نور سونه شمیزه کولی وترلارد حمیدتان بنا د دا زما قدرت دی وی وترل ارضا او تبوین ازمکا حمیدتان اوچا فاذا انزلنا عليها کلا چې موږ را په دې باندې الماءوب اے تازت ندا اخوزین وربت اوپرسی گی و انبتت من کل زوج بهیج او زرغون کی د هر قسمنا تازتا تازا غیا ذالکا دا مذکوره ایت کی جگہ خبر تا پدې تیرشوی ایت کی جگہ خبر ذکر شوی ذالکا د دلیل پدې خبره ذالکا شاهدون دا دلیل پدې ان الله والحق یقینا الله هم دې رشتې نه لایق د باندې گئی تینځو نتیجی درې دلیل ذکر کړي یا کم دلیل مخ کې ذکر شو یو نتیجه دا چې ان الله والحق یکنن الله هم به د رښتینې لایق د بندګي دیما و انه یحي يحيي او دا الله به جون دي کنه د مړو دا الله به جون دي کوي مړي درېما نتیجه و انه على كل شيء او دا الله پر ست قدرتواله دی سلوړه مڼه نتیجا وان ساعتات اتیاتن او قیامت دراتن کې لارې بفيها چې نشته شک پراته داږي کې نیمځه مڼه نتیجا وان الله يبعث من في او الله بڑا پرته کوي هغه سوق چې په قبرونو الله بڑا پرته هغه چلره جای په قبرونو کې من ادا د چمړښونو قبر تبرسي ومن الناس بعض ذخل قنا منهج يجادلو چې جګړه کوي بیاځاجر بعض ذخل قنا ودي چې جګړه کوي فلایق قدرت د الله کې فتوح له په یووالې د الله کې بغیر علم بن د دلیل اقلنا ولا هدن او بغیر د هداياتنا ولا كتاب منير او بغیر د کتاب روحاننا هدن دلیل نقلي كتاب منير دلیل وحي يعني دا دریو قسم د دلائلنا دو سر یو قسم دلیل پدې نشته کې له د الله د توحید نه انکار وکړی او په وسیری صورتي مؤمنون را روان دی هغه چې خاتمینو اخره کوي همیا دوما الله اله الاه انا اخر لا برهان له به الله سره را رحمت کوي دلیل وسره نشته او بس لګیا دینو ثانیه فیه توید اخبل اخر ل یوزلا توید اخبل ادا ل یوزلا د دې لپاره چې خلق گمرا کی د د الله نه ولهو دذل پارا فی دنیا کی زیون دنیا کی رسویدہ ونذیکو یوملقیامت وبسکودتا پرز قیامت عذاب الحریق اعذاب سوزون کے ذالک دی کی دی ایت کے علت دا عذاب ذکر کین ذالک دا عذاب پریوج دیں ذالک دا عذاب بما سبب دھا غا عملونو قدمت یدا کا جمع کلی کلی وی لا سنست فان اللہ یقینن لهم سلام من للعبید لا ذلم که اونکه بغضولو بندګانو ومن الناس من یعبد الله دې ځای نو زمبا پنځه اجتماع کوي په ري او دې هیڅ پک خبرې نه زجر ورګی مشرکین ولہ پشرک بل دینه مطالبه د دلیل کوي او درې مثال ذکر کوي د مشرک سره لهم بشارت ته مؤمن دا پنځم ترغیب دی قرآن المجید تا اوش په غم تخریفہ وا من خلقنا زجر مشرکان تا او منافقہ